امُر رجال صناع حياتي اقمار لالي منهار الهداتي قنام رجال صناع حياتي اقمار لالي منهار حياتي فنانو صبتي وصاوب ذاتي نشيد حياتي صاوب جراكنل حوانا وعادت قوانا بعزم الابات وعادت قوانا بعزم الابات ايا من تسمع وخلى المناما جرى العمر يمضي ورا من حراما يا بسم الله الرحمن الرحيم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 Ya ja, ayyuhallazina amanu tatqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa Zahvala pripada sve višnje Allahu subhanahu wa ta'ala Koga naš uzvišeni uputi na pravi put zaista je upućak a koga ostavi u zabludi mu naći nikoga ko će ga na pravi put uputiti Svedočim da nema drugog istinskog božanstva Osim Allaha dželle ve 'ala i da Muhammed 'aleihi salatu vesselam, Allaho poslan Allahov poslanik, poslanac istinom. Uzvišeni plemeniti kazaju svojoj plemeni to jedizi: O vjernici, bojte se Allaha istinskom bogobojažnošću i naumerite nikako drugačije osim kao muslimani. Zati meselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuh. Allahu subhanahu wa ta'ala zahvaljujemo što nas je poživio i sakupio na ovom vareću mjestu, da nastavimo govoriti o njegovim veličanstvenim, lijepim imenima i savršenim značenjima isti. Začeras ćemo govoriti, draga braćo i cijene sestre, o jednom veličanstvenom Allahom tebare kevetala imenu, jako značajno također ime koje se spominje, spominje u hadisima poslanika sa Allahu aljih i veseleme, a posebno u dovama, u dovama poslanika Muhammeda, alihi salatu wasalam. Večerašnje ime je Dhul-Dželali ikram. Dhul-Dželali wali ikram. Postoji više značenja ovog veličanstvenog Allahovog tebareke od dala imena. Prije svetka u opisnom značenju gospodar uzvišenosti i plemenitosti. Znači, svi vrsta uzvišenosti koje jedino dolikuju njemu, apsolutna uzvišenost koja pripada njemu Tebare Kevetana, također i plemenitost. Ili značen je posjednik ili vlasnik svakog visočanstva i darežnjivosti. Odnosno, darežnjivi i plemeniti. Uzvišeni i veličanstveni. Allah dželevala kako god da pojasnim nećemo nećemo pogriješti u značenju navedenog velikog Allahov te barekeva tala imena. Prečerašime koje spominjemo validivno muslim ravija koji je uspio sakupiti 99 Allahovih lijepih imena koje smo pojašnjavali odnosno njegov rivajs smo pojašnjavali predaju gdje pokazali da je on taj koji je kao mučtehid pokušao da sakupi 99. Allahov i lijepih imena iz Kur'ana. I u tom rivajetu nalazi se ovo veličanstveno ime Dhul Dželali Wali Ikram. Dok Abdul Melik drugi ravija nije znači naveo u svom rivajetu ovo veličanstveno Allahov ime a treći ravija Abdul Aziz također spominje ovo veličanstveno Allahovo ime, kada je pobrojao, odnosno s 99. Allahov i lijepih imena. Oni koji ne smatraju da je ovo veličanstveno Allahovo te bareke vatala ime jedno od Allahov i lijepih imena, ali smatraju da je to savršenija osobina Allaha dželevala je Ibnu Samir, Rahmetullahi, Hafiz Ibnu Hadjar, Ibnu Hazm, i drugi dok velika veličina, znači učenjaka, smatra i ubraja o veličanstveno Allahu te bareke ve tala ime u imena Allaha džel nevala pa tako da oni koji su pisali na ovu temu o Allahovim subhanahu wa tala lijepih imenima ubrajaju i pobrajaju ovo veličanstveno ime jedno od Allahovih lijepih imena. Tako knjige koje su pokušali, učenjaci sakut izgovora ibnukajima rahimahullah navode, znači da je smatrao da je ovo jedno od Allahovih lijepih imena, također Imam Kurtubi smatra da je ovo jedno od lahovih lijepih imena, Ibn Vazir posebno znači učenjak koji je također poznal po svom dijelu lahovih lijepih imenima, i mnogi drugi i mnogi drugi učenjaci navode i smatraju i ubrajaju Dhul Dželali, voli Ikram, da je jedno od lahovih lijepih imena. El Dželil ili, kako smo govorili, El Kerim ili Ekrem imaju sličnog značenja, Tako da oni koji budu htjeli više da saznaju o značijem veličanstvenog večerašnje imena, nekad se vrate na ime koje smo pojasnili, El Kerim El Ekrem. Dva Allahova, velika, velika imena. U arapskom dželil znači poštovan, cijenjen. Znači dželil u arapskom znači poštovan i cijenjen. Dželal Ukazuje na uzvišenost, moć i snagu, dželale, isto tako, dželale, dželale, na uzvišenost, na uzvišenost i veličanstvo. Zato se kaže sahibu ili sahibu dželale, u arapskom dana znači puno ko prate arapske kanale, kada predstavljaju svoje mire, svoje kraljeve, koriste u riječ, njegovo visočanstvo, njegovo visočanstvo. Tako da vidimo do arabskom ukaza je na veliko značenje veličanstva uzvišenosti moći snage koje, kada kažemo to značenje osnovnog u svakom pogledu pripada Allahu Allahu te bareke te bareke te alah. Zec jajih rahmehullah kada pojashao Kerim, to smo govorili to nam je jako poznato Kerim da ima značenje plemenit da režđi velikodušan drag, cijenit I slična druga značenja u arapskom, u arapskom jesku. O Allahu veličanstveno ime se spominje samo na dva mjesta u Kur'anu. Samo na dva mjesta u Kur'anu. I oba dva Allahu veličanstvena imena se spominje u suri. U suri. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar Ar Zašto? Pogledajte Ar-Rahman. Mi smo pojašnjavali i vraćamo se. Prepričat ćemo govor ibn Qajma, Rahmetullah po pitanju ove sure i od velikog imena Rahman U sure Rahman 26 i 27. ayet Allah džalaluno kaže fan, Sve što je na dunyalu prolazno je ostaje samo lice tvoga gospodara veličanstvenog i plemenitog veličanstvenog i plemenitog I vidjećemo značenje posle ovog da kada budem govorio o značenju ovog kuranskog ajeta. Šabi rahimulllahi ve velik učenjaka kaže nemoj nikada da učiš ajet kulu men 'aleha fan i da staniš. nego nastavi odma. Nakon toga nastavi odma nakon toga wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. A to je samo lice tvoga gospodara veličanstvenog i plemenitog. Da bi se u značenje ovo Kur'anskog ajeta, velikog ajeta. Kada kaže sve je prolazno i stanješ. Nego nastaje sve je prolazno, ali ostaje uzvišeni i plemeniti gospodar, a od čega pojasni: wayabqa wajhu rabbik, jo staje lice tvoga, lice tvoga gospodara podojma da će naše gmena. Zatim u 78. ajetu dolazi leva kaže: tebareke smu rabbika dziljalani wal ikram. Ine je uzvišeno, blagoslovljeno ime tvoga gospodara veličanstvenog i plemenitog. I neka je blagoslovljeno ime Tvoga gospodara, veličanstvenog i plemenitog. Ibn Kaj Ibrahmetullah Ali, kada je dokazivo da je jedno od najveličanstvenije Allaho imena ili najveličanstvenije Allaho ime, najodabranije Allaho ime, zbog odnih hadisa koji kazuju na, na tu stvar, kaže da je to ime Rahman, i onda pojašnjava i dokazuje surom Rahman. Allah Čelevala na početku kaže šta? Ar-Rahman. I zatim navodi osobine milostivog, kako je milostiv u svom zatu prema svojim stvorenjima, svojim salvišenim osobinama. I na kraju Allah Čelevala kaže tebareke smo rabbik zil dželari velik rad. I neka je blagoslovljeno ime. Koje ime? Tvojeg gospodara veličanstvenog implementa. Kaže Ibnu Kaym Jer je suru sa imenom Ar-Rahman. I to ime neka je blagosluhjeno Allaha i to je jedan od dokaza i argumenata kojim on dokazuje da je najodabranije, najveličanstvenije, najveće Allahovu subhanahu wa ta'ala ime Al-Ismul-Azam al upravo znači ime Ar-Rahman. Ovdje je došlo zlu u kuranskom ajetu, odnosno došlo je Zul-đelali veli ikram. Učenjaci kažu da je to odnosno da to ukazuje na, da je on Tebarek Vatala Mustahik, Elezija Stahik, koji je jedini zaslužan da bude obožavan. Zul dželari vol ikram, koji je jedini zaslužan da bude poštovan, cijenjen, slavljen, da se on jedini veličan. On jedini Tebarek Vatala zbog ovog velikog opisa, zaslužuje i ima potpuno, apsolutno pravo da propisuje šta hoće od propisa. Šta je halal, šta je haram. Da dozvoljava i da zabranje. Zbog ovog velikog Allahog Tebareke ve imena. A upravo tu ukazuje na tu veliku, znači odnosno veliko pravo Allahog Tebareke, tebareke ve Tala. Elferah rahmetullah Ali kaže za Kur'anski ajet وَيَبْقَوَاُ وَوَجْهُ رَبِّكَ ذُّلْ جَلَالِ وَلْإِكْرَامِ i drugi ajet i Sure Rahman da učenjaci ukazuju da je ovaj opis ذُلْ جَلَالِ وَلْإِكْرَامِ ima dva načina čitanja, dva kirajeta jedan kirajet po tom kirajetu vraća se na opis Allaha Subhanahu Subhanahu Wa Ta'ala da je On Subhanahu Wa Ta'ala ostaje jedino lice Tvoga gospodara veličanstvenog i plemenito I drugi kirajet ukazuje da je to opis veličanstvenog Allahovog subhanovatala lica. Vojebka veđhu rabbike thul dželani veli ikram i ostaće jedino lice Tvoga gospodara veličanstvenog i plemenito delčasteno i klemeno. Evo jako bitno, znači da su oba dva načina, ispravna i kada se prevodi i kada se prevodi i kada se znači pojašnjava i kada iskazujemo govorimo o ovom kuranskom ajetu. Zlžat je Ahmedullah kaže zul, -ka -zul da ima značenje onaj koji zaslužuje da se istinski poštuje, da se istinski poštuje veliča Islama. Niko, znači, nije zaslužan kao naš uzvišenji Allah dželevala dhul dželali velikram. To je nešto što je veličanstveno. Opis koji nema granica, kao kaže učinjaci. dhul dželali velikram, nešto što se ne može pojmit, ne može se shvati koliko je to njegovo pravo da se veliča, da se slavi on kao takav koji je opisan tim veličanstvenim veličanstvenim osobinama savršenim. Ibn Qesir Rahmetullah Ali kaže on zavređuje da bude poštovan veličan, da pravo njemu ne griješimo, da njega obožavamo, da njega cijenimo, da njega poštujemo, da mu nismo nepokorni, to je pravo Allaha subhanehum subhanehu vatala kod stvorenja, da ga obožavamo, da ga poštujemo, da ga veličamo, da ga cijenimo, da izvršamo sve što je naredio i da se klonimo svega onoga što on te bareke je vatala zabranio, zabranio od zabrana u Kur'anu i sunetu poslanika, salallahu alihi wasalema. Sadi Rahmetullah Ali kaže, Dhul Dželali Velikram je jedno od lijepog značenja na koje ukazuje. Kaže, onaj kome pripada istinska veličina i moć i sve počast I sve počast. čast. Nakon toga kaže, on je posljednik svake milosti, plemenitosti, bereživosti, opšteg i posebnog ihsana dobročinstva prema svojim odabranim iskrenim evlijama opšteg posebnog ihsana, dobročinjstva, kako nešto kažu, ići rama, prema kome? Prema, prema svojim iskenim pravim vjernicima, evlijama. Evlijama. Zašto? Jer oni, kaže, ti koji ga slave, koji ga veličaju, koji ga vole, poštuju i cijene. Razumijete? I zato e, iqram u arapskom je daleko znači obsežnijeg, saobuhvatnijeg značenja od in'am. In'am je, znači, obasipanje blagodatima, razumljiv blagodatima od strane Allaha Tebara i Kvetala prema svojim robovima. I te blagodati, Allaha Đeleva Allah, dželeva, Allah obuhvataju sva stvorenja. I vjernike, i nevjernike, i lice mjene, i dobre, i loše, i koji griješe, i koji ne griješe, manje griješe, i više griješe, sve njih obuhvata, Allaha Tebara i Kvetala, općenita blagodat kojom obasipa sva stvorenja, in'am. Allaha Đeleva Allah dželeva, znači obasipa raznim blagodatima, dok i kram, I kram je posebna počast iskazana Allaha Jalla prema svojim iskenim robovima, vidjet ćemo neke rivajete koje ćemo navati o strane poslanika sallahu alihi wasallam što ukazuju na to značenje. Plodov izpoznaje ovog veličanstvenog Allahovog tebareke va ta'ala imena. Prije svega ovaj opis koji smo naveli, Zul Jalari wa'ala ikram, da je on veličanstveni plemeniti Allaha Jalla wa'ala koji zasluži svaku vrstu ibadeta je zaslužen da mu robujemo da ga cijenimo da ga poštujemo da od njega molimo da se e, njegovim fadiletima, dobroti i blagostanju berihatu nadamo ni od kog drugog da ne tražimo osim njega te bareke te bareke vetala jer nakon ovih opisa koji ukazuju na savršenstvo njegovih osobina on subhanahu wa taala je opisan ti apsolutnim savršenstvom ukazuje da on jedini zaslužuje da moj bade činiš, da njega moliš, da od njega tražiš, kad je on zul dželalival i kram. Nešto što je neopisivo, popita njegove veličine, uzvišenosti, njegove dobrote, njegove plemenitosti prema prema stvorenjima. Tako da kada znaš i kada si shvatio, ovo značenje nećeš tražiti i neće se nadati kod nekoga čija su vrata zatvorena. Nego će se obrati onome čija su vrata i danju i noću otvorena. Od koga ćeš tražiti, a on i danju i noću udjeljuje, a da se od njegovi riznica ništa, ništa ne umanjuje. Zato poslanik sallahu alaihi ve sallam je učio dovu i na ruku i na seždi. A dova je znači vjerodovostljena, kaže poslanik sallahu alaihi wa sallam, odnosno od ove koje je učio Subhanezil džaberuti uvali melekuti, uvali kibrijai, uvali avdame. Kaže poslani, slavljen je onaj kojem pripada, znači taj gospodar kojem pripada svaka slava, svaka moć, svaka vrsta ponosa, jesneta. Zašto? Pogledajte, taj koji poslije absolutnu moć i snagu i veličinu i ponos, takav se slavi, takav se veličan, takom e, robujemo, prema takvom smo ponisni, od takvog tražimo. Onaj koji ima moć i vlast, taj ti u stanju pomoći, taj ti u dati. Razumijete, onaj koji je milosti prema stvorenjima, je taj koji će se smilovati, smilovati prema prema svojim stvorenjima. Zatim sljedeći plod spoznaj veličastvenog imena, da je uzvišeni Allah dželevana plemeni ti, narežljivi, opisan veličastvenim, veličastvenim opisima da je prema drugima, prema stvorenjima plemenit, da ih im udjeljuje, da im daje, da, da, da reši prema prema svojim, svojim stvorenjima. I on na mnogim mjestima, Allah džele vala u svojoj plemenitoj knjizi ukazuje na ta svojstva, da je on taj koji daje, da on taj koji uskraćuje i da se od njega nadamo i od njega išćemo, odnosno da od njega tražimo, da od njega tražimo i da smo zahvalni na svim tim blagodatima koje mi uživamo u našem svakodnevnom svakodnevnom životu. Allah Jalevala kaže u suri Ibrahim u 34. ajetu wa ataqu min kulli ma sa'tumu. Ion dželle vala vam daje sve ono što tražite od njega. Sve što tražiš da Allah Jalevala, on ti daje. On te bareke veta ala. Zatim kaže wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. I kada biste pokušali da Allahova blagodat da pobrojite Nikada ne biste bili u stan da ih pbrojite. Znači tolik je broje ljudi blagodati da je nemoguće ih poprojati. Učenjaci kažu nije mogućim ni vrste blagodati poprojati. Kao le pojedinač je blagodati koji imate uzvišene Allah džele vale obasi pa danavljaša. Međutim opisuje Insana pa kaže in insanela zalumun kafar. Ali je čovjek insan, taka, da nepravdu čini i da je nezahvalan. Nepravdu čini i da je nezahvalan ne zahvaljujem tim blagodatima, nije svjestan blagodati. Zbog ove činjenice, da su ljudi zaboravljeni, da su u gafletu, u nemaru, prema Allahovim želevala, blagodatima koje su tako jasne i vidljive, Allah dželašanu ukazuje, ukazuje i upozorava čovečanstvo. Pa kaže Allah dželavala u suri Fatir, krećem ajetu, O ljudi, sjetite se, Allahovi blagodati prema vama. Sjeti s Allahov blagodat. Za stani, promiсли, razmisli o svemu tome što uživaš. Mm. Zašto? Kaže Allah nakon toga: "Hal men halikin gairullah yerzukukum min as-samaa'i Da li postoji drugi stvoritelj pored Allah koji će vas obskrbiti iz nebesa i zemlje? Ne postoji. Kaže Allah levala, I nema drugog istinskog Boga da i stanju to učini što Allah dželevala čini. Stvara vas i daje vam obskrbu. Svjeti se ti blagodati koji te Allah Čelešanu daje. Nakon svih ti riječi Allah Čelešanu kaže fe enna tuk fe pa se nakon svih ti jasnijih činjenica odmećete. Zašto se nehajni u gafletu i zaboravu i niste svjesni svega toga što vam Allah Čelevala okazuje. Traže Allah Čelevala od nas da smo svjesni svih ti blagodati koji on Subhanu wa ta'ala nam, nam dariva. Zatim sljedeći plod spoznaje ovog lučanstvenog imena nije se draga obraću, da ehli sunne vel džemaa, je nešto što je veliko da večera što se govori. I on od najizačajnijih stvari, a to je da ehli sunne vel džemaa utvrđuje i potvrđuje svojstvo Laha džele da naš uzvišeni gospodar ima ima lice. Da ima lice, zbog navedeni ajta koji je citirali. Znači, Allah džele vala se opisao svojstvom i osobin, osobinom lica i mi kao pripadni cehli sunneta potvrđujemo i otvrđujemo Allahu džele vala tu osobinu onako kako to njemu dolukuje, njegove veličanstvenosti, uzvišenosti. Ta osobina nije poput osobina stvorenja. Mi ne poznajemo tu osobinu, niti znamo njinu kakvoću, ali čvrsto vjerujemo u ovo čime na seba vijesti uzvišen Allah je levala, njegov poslanik. Allah je rašanu u suri Rahman kako smo kazali Kullu men aleyha fan wa jebqa, već hu, rabbi kadhul dželali velik nam. Sve što je na zemi prolaznoj, a ostaje lice Tvoga gospodara, lice, tvoga gospodara veličanstvenog ili plemenitog, ili lice tvoga gospodara veličanstvenog i plemenitog. To je najjačiji dokaz. Dala Đelevala i opisan osobinu, znači posljedio osobinu lica, veličanstveno, koje je veličanstveno i plemenito. Znači, ovo je odgovor svima onima koji negiraju osobina Allaha Subhanahu wa ta'ala ili osobinu osobinu lica. Drugi dokaz je, također iz Sure Rahman kako smo kazali, te bareke smo rabbik, I neka je veličanstveno blagoslovljeno ime tvoga gospodara Dzul Gelalil Ikram koji također ukazuje i vraća, vraća se znači na ovaj opis Allaha te bareke va taala. Mnogi su hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem poput hadisa Buharije i Muslima, gdje kaže poslanik alejhi ve sellem, "Džannatan min fiddatin Dva džneta koja postoje, kaže Allah, poslanik sallallahu Allahu Alijih selleme, njeno posuđe u tom dženetu, u tim dženetima je zlata i sve ostalo. Zati nakon toga kaže, o dženetani min zhehebin anijetuhuma vama fihima. Također, druga dva dženeta su od srebra, ono što je od posuđa o njima i sve ostalo. I nakon toga nam je dokaz koji e, večeras govorimo, kaže poslanik Ales, s.a.s. ma beynel qawmi pobejne janzuru ila rabbihim ila rida ulkibrija'i ala veđihi fi dženneti admu. Jedino što će spriječiti stvorenja da gledaju svoga gospodara veličanstvenog je ogrtač veličanstvenosti koji na je na njegovom plemenitom plementom licu u džennetu admu. Znači, to je jedino što će biti prepreka Da kada mo lice veličanstvenog Allaha te bareke vetana je ogrtač plemenitosti na lice Allaha te bareke te bareke vetana a kada Allah dženevala naidi da se taj zastor ukloni tada će vjernici moći vidjeti Allaha subhanahu wa ta'ala odnosno gledat u lice u lice veličanstvenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Zatim kaže, Poslanik sallahu alihi wa seleme, u hadisu koji prenosi Nasa ibn' Ibn, Ibn, Šebarban i kaže da je vjerodostojan. Kaže, Poslanik, وَاسَلُكَ لَذَّتَ نَظَّرِي لَا وَجْهِيكِ وَشَوْقَ إِلَى الْعِقَائِكِ I tražim od tebe i molim te za slaz gledanja u tvoje lice i zažudnjom sa susretom s tobom. I da žudim za susretom s tobom. Što kaže poslanik a.s. i tražim od tebe slaz gledanja u tvoje veličanstveno, veličanstveno uzvišeno lice. Što vidimo da je poslanik a.s. Žudio, žudio za gledanjem u Allaha Tebare Kvetala i njegovu veličanstvenu lica. Mi molimo Allaha da nas uči od onih koji će biti toga dana s licima koja će biti ozarena svijetla, gledati Allaha subhanahu subhanahu wa ta'ala koji će biti počašćeni nakon toga neće više biti uskraćeni, nego će nakon toga gledati gledati u džennetu kako poslanih sallahu aljihiva sallame na govijest da će vjernici vidjeti Allaha vala i na kijametu, na sunnjem danu, danu proživljenja, u danju stajanja i da će gledati Allaha vala kada kada uđu u džennet I tako će biti rašte nagleda stavnika dženeta, jedan najveći najvećih nagleda, kako kažu učenjaci, je da će vijenik biti počašen od strane Allaha, znači jednim velikim deređama, počašen od strane Allaha subhanahu wa ta'ala da glada dva puta, dva puta, Allaha subhanahu wa ta'ala, dnevno, dva puta, znači da glada Allaha dnevno, ujutro, ujutro i na većem. Zatim, poslanik sallahu alihi wa sallam je postakao ummet, da uče i izgovaraju dogu u kojoj se spominje ovo veličanstveno Allah, wa tebareke, wa ta'ala ime. Kaže poslanik odnosno Arabijata ibn Amir, od Arabije ibn Amira se prenosi da je poslanik a.s.l. rekao Alizzu bi jazal dželali velikram. Često i mnogo učite i spominjite jazal dželali velikram. I hadis vjero dostojen, znači da često i mnogo učimo jazal dželali velikram. Islamo da postoje učinjaci koji smatraju da je ovo da je, uh, jedan govor od učenjaka, da je upravo ovo ime jedno znači od imena koji se spominje od strane učinjaka od što ukazuje da je najveličanstvenije i najdobranije i najveće Allahu te bareke taala imena. Zatim od plodova spoznavog veličanstvenog imena kažu učinjaci je sebe i uzrok uzrok jedan veliki a to je ljubav u ime Allaha te bareke ve taala svaki čovjek je da voli nekoga i zavoli nekogo u ime Allaha ali ovdje u ovom e, hadisu ukazuje nešto drugo kaže ljubav u ime Allaha u ime Allahovog veličanstva i džlala da voliš nekoga radi Allahovog džlala će biti سبب da ćeš biti na sudnjem danu u hladu znači Allah džele kada drugog vada neće biti osim osim njegovog Znači da voliš nekoga u ime Allaha Đelešanu, odnosno da voliš nekoga radi Allahovog veličanstva ili u ime Allahovog veličanstva, njegove uzvišenosti, da će biti sebeb da će ta Allah Đelevala na teškom i strašnom danu, u danu velike stravota sačuvati i pošteti svega toga, i staviti u hlad, kada drugog hlada nijeće biti, kada se sunce spusti iznad glava ljudi, kada budu velike tegobe, kada bude mučan dan, kada ljudi budu plivali u svom sobstvenom znoju, kako je došlo u predajama, neki će do članaka, neki do koljena, neki do pasa, neki do ramena, neki do usta, neki će da se potapaju u svom sobstvenom znoju, pa će isplivavati na površinu. E pogledajte, znači toliko težak dan, tegoba dan, velika vrućina, velika temperatura. Ljudi tog dana će biti u hladu, neke kategorije će biti u hladu. Jedna od kategorija jeste da voliš Insana, da voliš čovjeka Musimana zbog Allahove uzvišenosti, njegovog veličanstva. Allah te bareke, te barekvet. Kaže poslanik sa alajhi ve sellem: "Jaqulu Allahu tebareke ve te'ala yawm al Allah dželle ve 'ala će na sudnjem danu kazati: fi Gdje su oni koji su se voljeli radi moje veličanstvenosti? Danas, znači koliko nas ima vijednih, niko koga ko voli, odnosno koliko je, ko, kome je iskazao da ga voli ima Allaha Đelevala. A na sudnjem danu Allaha Đelešanu će tražiti pitati gdje su oni koji se voljeli radi moje veličanstvenosti. Nakon toga kaže elijau ma'uziluhum fi zilli yawm la zilla illa zilli danashi stavit ti u hlad svoj u danu kada nema drugog hlada osim osim mog hlada. I ovaj hadis je vjerodostan, bijeg ga imam Ahmed imam Dari ibn Hiban behekim. Zati kaže poslanik sallallahu aleyhi ve sellem ma ahabu 'abdun 'abdallahi la akrama rabbahu wa Nikada neće čovjek zavoljeti drugog čovjeka. Abd nikad neće zavoljeti drugog. Abd stvorenje insana, insana. A da Allah odnosno da tim postupkom neće veličati Allaha. Tim postupkom veličaš ti slaviš Allaha جل, جل Zatim sedjeći rivad kaže poslanice Allahu alijih i veselame Al mutahabune fi dželali. I ovo nam je dokaz i ploz poznaje uzvišnog Allaha <sje holding> zvuk dželali velik ram kaže poslanik el mutahabun fi jalali oni koji se budu voljeli radi moje veličanstvenosti djeće će biti na sudnjem danu kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem lahum min nurin yaqbituhum annabiyun washuhada oni će biti na minberima svjetlost djeće im pozavi diatina tim derejama i vjerovjesinci šehid. i vjerovjesinci šehid zaviste te vrijednosti, da voliš svoga brata, sestru, nije bitno sve muslimane i muslimanke, radi Allaha i u ime Allaha i rad njegovog veličanstva. Da voliš, pogledajte znači to znači edul dželari velik kram. Koliko je to veliko, koliko je to krupno, koliko je to neopisivo. I koliko svima plodova koji proizilaze i spoznaje velikog Allaha te bareke, te bareke vetala imena. Ova hadis bilježi imam tirmizi Ahmed Ebu Dawuda, šehe Albani kaže da je, da je vjerodostojan. Zatim drugi hadis koji također velik, kaže po sanjih sallahu alihi wa sallame, kao je rasulullahi sallahu alihi ma e abdun abde filahi azza wa djela ila ekremahu Allah. Neće nikada čovjek ili insan ili rob zavoliti stvorenje roba, abda insana, a da ga Allah djela vala neće počastiti, odnosno da mu Allah djela vala neće ukazati posebne počasti Odje kremahu Allah, Allah džele će izkazati prema takvog ruk posebne počasti, zato kažemo ovaj ikram i čram je za vjernike od strane Allaha Subhanehu, Subhanehu Ata'la. Zatim kaže Poslanih sallallahu alaihi sallam wa ina min ikram ilahi ikram še i beti muslimi. Od respekta i veličanja Allaha će da poštiješ i cijeniš starca koji osjedio. Sjedog starca da poštiješ, da ga cijeniš. I to je od veličanja i slavljenja Allaha Tebareke Vtala. Pogledajte, naš što Islam uči čemu nas podučamo? Da cijeliš i pošto je stari osob, posebno znači starca koji osvijednju dinu Islamu, da si prema u poseban. I to je pokazate da veličaš i slaviš Allaha Čelevala, a ne da vrijeđaš dede starije ljude. Da se ponaša, da sti nešto, a da se oni znači da nema nikakve vrijednosti, kao što danas se dešava u mnogim džamijima i na mnogim mjestima, kada oni koji su tolike godine provodili Allahu dželel-evala sežu, oni su provodili Alhamdulillah, naučili su što su naučili, što su bili u da naučili. Ali se mora je poštovati i cijeniti, poštovati i cijeniti. Onaj ko i cijeni takve, to je pokazati da poštuje Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Zati kaže poslanik alaihi sallatu wa salam, wali imamil muqsid, Takođe od, od respekta prema Allahu veličanja vađe Allah vala da poštuješ i cijeniš pravednog vođu pravednog imama koji predstavlja muslimane da ga poštuješ i ceniš. Zati kaže poslanik alejhiselatu vesselam vahamilul kur'ani gairil ghalifi wala jafi wala I da poštuješ svakog hafiza Kur'ana da ga cijeniš. Da nekaš hafiz staje na šaku što je, ono uče, kako je uče, Bog sami je zna vidi kako izgleda, šta radi, da puštiš hafiza koji nosi Allahovu te baretke vatala knjigu svojim prsima. Koji ne pretjeruje, kaže poslanik sa Allahu alijih vasalama. Znači taj hafiz ne pretjeruje, niti taj Kur'an zapostavlja. Niti taj Kur'an zapostavlja nato na mukazije postanih sallallahu alejhi ve selleme da onaj koji zaista želi da veliča i slavi Allaha džele vela Allah, toga jeste da cijeni i poštuje starca koji osjedio zatim da poštuje cijeni pravednog imama vladara i da poštuje e, hafiza Kur'ana da ga poštuje da se njemu se posebno ponašat da hafiz Kur'ana nije poput nas ostali ljudi razumijete Tako da, moramo to iskazivati, to od kod do vas poznaje ovog veličanstvenog imena, Dhul Dželali Valikram. Zatim, ovo veličanstveno Allaho Subhanahu Wa Ta'ala ime se spominje u hadisu poslanika alaih salatu wasalam, u, ko, u kojem je poslanik ukazao da je jedno od onih imena koje je naveo čovjek svojoj dovi jedno od tih najod, najodabranije Allaho ime, odnosno najveličanstvenije ime, posebno ime, Kada se Allah dželeva Allah njim dozove i pozove, Allah mu se odaziva i Allah uslišava njegovu potrebu, no što traži. Od denesa radi Allah se prenosi, ko je naučio da ovo? ko je naučio da ovo? Recaj. O, rabaaj ko isponovat gole. Čula sir vai, o malo poseano znači za nijansu ima razlike a to je El Hanan El Manan. Ina kraj kaže poslanik sallallahu alajhi wa Kaže poslanik alejslatu wasalam, odnosno nasprunsi da je bio s poslanikom sallallahu alajhi wa sallame sjedio i vidio čovjeka kako je qaim, ka kako stoji i klanjaju i sali. Tale ma raka sejdada wa tashahhad da'a فقال في du'aihi a kada'a je nakon kiyama odšao na ruku, nakon ruku odšao na sežu, sad tim je sjeo i odbocio nakon sjetio, je te šefuda da uči dovu, u njoj je kazao Allahuma inni je esaluke bi enne leke alhamd la ilahe ila end Ja zel dželali velikram, nije ja zul dželali, ja zel dželali velikram, ja haju, ja kajum, i zatim kaže Allahumme inni eseluk. A nakon toga je kazao gospodaru moj, ja o tebe tražim. Pa kaže poslanik sallahu alihi vseleme, da li zate, s čim je dobio Allahu tebareke, tebareke vata'ala, pa su kazali Allah njegov poslanik najbolje znaju, pa je poslanik sallahu alihi vseleme kazao, zaista je dobio Allaha bismihi azam. Allahoj veličanstvenim najodobranijim najvećim Allahoj imenom. Kada se Allah pozove i dozove temeno Allah se odaziva i tu do uslušhava i tu do uslišhava. I vidimo da je u ovoj do spomenuto ja Zel Vol Ikram. Ja Hayy Qayyum. Načetak su argumenti za mnoge one koji istvajaju određena imena Allaha dželle a to su ovo su pojanice znači na početku naših naših predavanja. I ovaj hadis imam Ibn, Ibn Hiban prenosi Al-Hakim, Ahmed, Irmizdija, šeheh Albani i drugi kažu da je da je virodostojan. Zatim, poslanik sallahu alijih vasallam, ovo Allahu veličanstveno ime je spominjao odmah nakon selama. Odma nakon selama. Ajša radi o lana kaže, poslanik sallahu alijih vasallam nikad ne bi predao selam i ne bi nakon toga ustao dok ne provući dovu koju. Allahumme ente selam vaminka selam teba rekte ja <tip> zel dželali razumijete? pogodajte, znači, poslanica Allah nakon selama nikada ne bi ustao da ode u ajš radijalana ukazuje i pojašnja poslanica sam sam sam mnoge sunete, mnoge na file u kući ajš radijalana a u mešidu kada je klanjao fard, sjedio bi dok ne bi završio potpuni zikr bi ustava, To su razike. Znači, šta goda klanjaš neš ši ustava, dok ne pročiš še vodoh še radio Qoslani sallalahu alaihi wa sallam. U drugom rivayetu kaže an Thoban Mawla, Rasulullahi sallalahu alaihi wa sallam, qal, kane Rasulullahi sallalahu alaihi wa sallam, izan arade, an yansarif min salati, istagufferan za razum. Qoslani Qalai sallatu wa kada bih preddao sallam, izgovorio bih tri puta, šta? Astagfirullah, tri puta. Nakon toga kaže, ثumme قال Allahumme ente selam, wa minke selam Tebarekte jad al-jelali velikram Gospodar Allahumme, Bože moj, Allahummoj Ente selam, ti si spasitelj Ti si izvor spasa O tebe je spas Tebarekte neke veličanstveno tvoje ime Koje? Zul-jelali velikram veličanstveno i plemenito tvoje tvoje ime. Znači vidite da da je veliki značaj izgovarati ovu dovu. Vidjeli smo Elizu, bijadu Geraldo Likran kaže poslanik nogu učita 6 izgovarate du Jadal Geraldo Likran. Koja je vrlo Vidimo da je poslanik sa Allahovim nikom sam nakon svakog sa nama izgovarao ovu kojoj u kojoj se spominje ovo veličanstveno Allahu te bareke te bareke ve taala ime. Zati mane koji želi i nastoji da bude plemenit. Neka zlada ne može biti plemenit osim sa takvom, osim sa takvom. Sve mimo takve, čovjek kada se pojavlje znači među masama, na funkciji, u položaju, na poslu, bilo gdje, on se pokazuje da je kao da je plemenit, on alkodušan, želi ljudima hajv, da je drag, mio, jel? U mnogim tih varijantama on se iskazuje i pojavlje među svijetom. Međutim, da li on može biti plemenit bez onoga na što ukazuje Allah jale, u svoje plemenitoj knjizi, u suri Hujerati. Kaže Allah jale, ina kremekum inda Allahi atkaku. Najplemenitiji među vama i onaj koji se najviše plaše Allaha, Allaha subhanahu wa ta'ala, inna Allahe alimun habir. Allah jale, dobro, zna. dobro zna, sve znajući, habir, o samo bavješte zna ko je bogobojazan, ko nije. ko se pretvara, ko se ne pretvara. Kad smo među svijetom, dobri smo, plemeni smo, fini smo, super smo, kad se so nema više te takvo, ne, bogobojaznosti i takvaluka. I zato je takvaluk i takvo, a nešto od čega će čovjek insan imati korist i na dunjaluku i na ahiretu. I na dunjalku i na ahiretu. Od pretvaranja ili iz, izostavljanja takvaluka u toku našega života, Bez te svijesti o lahu Đelevala i bogobojaznost i straha od njega nećemo uspjeti na ahiretu. Jedino po čemu ćemo biti vrednovani na ahiretu, neće biti naše bogatstvo, naše carstvo, naše kule i vile, nego će biti isključivo, znači vrednovana naša bogobojaznost. Koliko smo strahovali da laha Đelevala, kaže poslanislava Selem, sal Allah Đelešan ne vaše izglede, jeste li lijepe, niste li lijepe, nego gleda u vaša srca u vaša srca, srca su znači izvor naše bogobojaznosti, ako si u srcu dobar, danas uvijek kaže ja sam u srcu dobar, nisi dobar ako nemaš pokazatelja te dobrote. Pokazatelji tvoje dobrote su manifest tvojih dijela. Da činiš dobro, da radiš dobro, da žudiš, da činiš dobro. To je pokazatelj ste bogobojazan. A bogobojazan se pokazuje isključivo kroz i namaza kroz obavljanje namaza, zaista si bojazan da se bojiš Allaha Đelevala, jer izvršavaš njegove stroge naredbe. A od glavnih naredbi, nakon šehadeta i potvrđivanja da Allaha Đelevala pripada i uluhijet i rububijet, jeste potvrđivanje svega toga tih riječi, dijelima prije svega, znači namazom. Namazo. Zatim, sredjeći prvod, odnosno zdanjih, koji ćemo navesti, nastoje, dragi brati i cijena, sestro, da budeš plemenit, da reži prema drugima. Kao Allah džele vala je plemenit prema tebi, budi ti plemenit prema drugima. Kao što ti Allah džele vala iz svoje neizmjene milosti opraštao oprosti drugima. Pređi preko svega onoga što ti govori, što ti kazuju. Saburaj radi Allaha džele vala, radi gledanja u njegovo veličanstveno lice. Razumijete, to su velike stvari. Allah džele vala, pogledajte, niko ne može da sabura, niti ima neko da više sabura saburao od Allaha džele vala. Na uredama nazijetima koliko se vriče opet Allah džele u izobilju daje opet im daje hranu opet im daje život opet im daje zdravlje razumijete sve im daje a oni dalje nastaju da ga vričeaju da ga vričeaju Allah džele šanu kaže u suri Bekare 237 ayetu wala tensuru fadla bainakum inallaha bima taamalon basir ina mojte nikad da zaboraviti kaže pos Allah džele da budete jedni prema drugima velikodušni Nikad to ne mojte izostaviti. Nikad to da preskočite. Budite velikodušni, dobri jedni prema drugima. A Allah Jalašanu za sve što radite, dobro vidi. Allah Jalašanu vidi dobro ono što vi radite. Allah Jalašanu ništa mu ne promiče, njegovom univerzalnom nazoru. Sve što budeš radio, svako tvoje dobročinstvo, Allah Jalašanu vidi. Zatim, u sljedećem majtu, sura al-Bakara 195. majtu, Allah Jalašanu kaže وَاَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهِ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ i dobročinjstvo činite, jer u istini Allah Đalevala voli dobročinitelje. Svako vrstu dobročinjstva je da činiš, da radiš prema drugima, da drugi vide da si ti koristan član, znači kao pojedinac, koristan član društva, da vide u tebi znači, dobročinitelja, ono što je pohval, ono što je pozitivno. A za svako dobročinjstvo, za svaki vid iskazanog dobročinjstva, bit ćeš nagrađen, jer ovo dobročinjstvo je dobročinstvo prema Allahu Đalevala i prema stvorenjima. Dobročinjstvo prema Allahu i dobročinjstvo prema stvorenjima. Jer Allah Đelevana je voli i on je šekur, zahvalan, zahvali i onima koji čini dobročinjstvo. A njegova zahvalnost ogleda, mi smo pojašljavali ime šekur, šakir, e, ogleda se u tome da ćete nagraditi za tvoj trud. Sve što se učini Allah će te nagraditi. Ne kako si ti zaslužio. <laughs> Nego nogrosurko više od onoga što si ti zaslužio. Zatim kaže Allah dželevala al-surite Ghabu 14. ajetu "Wa in ta'fu wa tasfhu wa takfiru inna Allaha ghafurur rahim." Ako budete prihvatili uh, od ljudi kad traže od vas halala pa to prihvatiš i oprostiš i prijeđeš i zaboraviš, uistina la dželevala taj koji mnogo prašta i koji je milostiv. Allah Đelešana traži od nas da opraštamo, da zaboravimo, da prijeđemo, da prihvatimo od ljudi kad kažu izvini, halali, oprosti mi. Razumijete? da da se praviš da trči neko za tome i dan i je traži oprosti, da mu halališ. Razumijete? Kako ti tražiš i očekuješ da Allaha Đelevala, da ti tako brzo se odzove tvojoj dovin, da ti oprosti tvoje grije, požuriti i ti da oprostiš drugima. Allah Đelešana će se smilovati onima koji su u milosti prema drugima. Zato kaže, postanim sa srne butne milosti i prema onima koji su na Dunjaluku, smilovat ću vam se onaj koji na nebesima. I svaki od nas, znači ima i trzavica, i ima nekih neizmirenih dugova i svega i svačega između nas, kao obraćajem usimana i prema drugima, trebamo pokušati da se okitimo ovim plemenitim osobinama. Da budemo plemeniti, da zaboravimo, da nismo ti koji pamtimo zlo, nego da to brzo zaboraviš, prijeđeš preko toga i da se viš nikada nakon toga ne spominješ. Ne nakon određenog perioda puno da se vraćavaš, da raspravljavaš, brate, pa ja neka to i to, pa kada je poprosio da zaboraviš, ne, ti si to je to uradio, to trebaš da zaboraviš. I zato na kraju kažemo da trebamo pokušati od ovog poda ispoznanje koji proizilazi iz Allahog tebara i kavetala imena Dul Gerard Velik da pokušamo držati vezu sa svima onima koji prekidaju i nastoje da prekinu vezu s nama. To je jako značajno, to je dobročinstvo, to je san, to je svaka vrsta plemenitosti, ako je imaš, da se trudiš, da uvijek nastojiš, da popraviš svoj odnos drugima. Iako ti drugi te izbjegavaju, iako ti drugi ne žele da pru, pruže ruku izmirenja, pomirenja, budi ti taj koji ćeš uvijek biti taj da trčiš, da pružaš ruku. To nije pokazate tvoje poniznosti, razumijete, nego je to pokazate tvoje vjere koja te uči, koja te uči da budeš takav. Jer nikad se nećeš poniziti radi Allaha devala, šal, neće uzdjeći. I to je jasno, od posla nikad sa Allaha. Nisana. Neko misli, ako ti je neku nepravdu učinio, pa ti trčiš, ako imamo nekakvi uh, suprotni mišljenja, ako pitanje određenih stvari, pa ti ideš kad trčiš. Zašto trčiš, što tražiš? Ti nastoj, ah i ti to radiš što je Laha Đelešana, radi što je ljudi. I nikad se nećeš poniziti, ako ljudi misle da je to poniženje, a da ta toga neće uzeti kod njega. Poveća će te ugled i kod ljudi, i kod svi. Razum? Onaj koji glav okuće, koji gumi da je osuran, da je ohol, da misli da je nešto poseban, svaki od naše smrti okusti. I svi ćemo se Laha Đelevala vrati, i svi ćemo biti proživljeni, i svi ćemo biti pitani. Pa znači ćeš biti zadovoljno da budeš pita za ove stvari koje se danas mogu znači da prevaziđeš, preskočiš, da nemaš udjela u pogoršanju situacije i da nisi od onih koji vatru dodaju ulje na vatru i još čine, znači vatru žešćom i jačom, nego bude od onih koji će vatru, vatru gasiti. Zatim, pokušaj udjeliti svima onima koji neće tebi da udjele. Danas znači i hedije i sve slično što mi radimo, imamo situaciju i mogućnost da uradimo, Pa kadaš, znači ono me, on je meni dao zna. Ne, nego daj ko tebi ne daj, ko je tebe zaboravio, ko je tebe zaobišao. Pokušaj, jer udjeljivanjem hedija se srca zbližuju, srca se ujedinju, naši safovi se zbližavaju, safovi su jači i čvrši, razumijete, i to je ono što e, zaista mrze i preziru neprijatelji islama da vide kod nas. Znači, oni ne vole da vide zajedničke safove, Da video jedinine safove, da vidimo mi skupa da smo mi poput jednog tijela, jedne ruke. Razumijete? I nema je to teško. I zato ubacujem mržnju i razdor i pokušavaj svakodnevno da ubacujem fitno među muslimane i iskušenja. A mi treba da radimo, da tu fitno gasimo, da naša srca zbližavamo, da budemo jači. A jedan od načina toga, dragi vrati, znači da zaboraviš, preskočiš, onaj koji te izbjegava, ti njega obiđi, posjeti, zjareti, onaj koji te ne udjeljuje, ti, ti njemu udjelji. Zatim, sljedeća stvar, jeste oprosti. Oprosti takvo, iako on tebi neće da oprosti. Kad ja tebi nisam halalio, a ja tebi jesam halalio, vrati. Inšale. Zato što stinjemo halalio, kod Allah je nešto veliko. Razumijem? I Allah žele, Allah zbog toga te može ispasti žene. Ne znaš ti koje će djelo na Ahiretu da prevagne. Biće puno muahida. Ljudi koji danas kažu da su musmani, prije ljudi sa tako velikim dijelim, sa nisu toliko ponosili, uzizali za drugi. Sa toliko, znači, dijela koja su tako nemoguće dostiče. Ne znaš, kad čitaš biografiju Ashaba, Tabina, Tabitabina, to kažeš tu je nešto. Ne mogu do osjeća, razumijete? Ti ljudi se nisu tako istisali, nisu falili, razumijete, to je samo to padljivoz koja je pokuđena i zabranjena. Nama kao muslimanima. Nisu se tako, znači, oholi, uz... a kad pogledamo danas nas mi sačim se mi oholimo, mi se uziramo samo s jednom riječom, mi smo, mi smo. Mi smo najbolje shvatili, mi smo najbolje razumijeli, a kad pogledamo, naša dijela nije mahi. A oni koji su imali toliko dobrih dijela, plašili su se da im Allah žele vela nije ta dijela ali bili su iskreni, bili su borca lahom te bareke o tala putu i riječima i dijelima i davali su, zalagali svoj život i svoj metak na lahom te bareke o putu i nakon toga nećeš naći ovo što nađeš danas našim skupojima, našim sjelima, su mi, mi, mi, mi. i niko ko mi. Razumijete? Pa čak i ona situacija kada je bila fitna između Alije i Moavije ili između Alije i Haridžija koji su bili u Iraku. Svašta, kad pročitate malo Siru, odnosno kad pročitate malo historiju Islava, vidjet ćete znači, te velikane koliko su se plašili. Ebu Derda, koliko je bilo oni koji su pobjegli od fitne, nisu tijeli da učestvuju u fitne, bojeći se. Ebu Derda je umro u pus, nije htio da stane na jednu drugu stranu. Bojeći se, znači to zaista prava istinska fitna koju je poslanik Arislat Voslana govijestio. A danas Ahir, brati, kaže par rečenica, kaže što ja sam s protiv auksa. Razumijete, od nas još u odbranu njegovih nekih dokaza, boreći se protiv stava drugog, nisu ni te dokaze, pojma nevaš ni, što se poziva, komu je šeh, šta je slušao i šta je govore, razumijete? I onda se tabori, a svako vrsta tako, takvog nekakvog isključenosti, ne želiš da si sa drugima, vodi cijepanju safova na jedinstvu i ne moja se da ti ponositi koliko je mali skupina pobjedilo mnogo skupina, da si ta skupna koju će vlađa Jošanu pomoći što ako sti fitna u džematu i izvor, e, izvor slabosti muslimana na našim prostorima i na u drugim prostorima, kako možeš očekivati štova žlana grajati za to, iako s tvoja dijela vaština dobra. Bilo je znači puno bolji prije koji su opisani sa mnogo boljim dijelima, ali kaže poslanic Salome Kur'an neće prelaziti njihove, njihove grkljane, učenje njihovog Kur'ana, iako su oni koji su i dan i noć tu bili i postili i noćni namaz obavljali. Pajete kakva je znači strašna, strašna prijetnja došla s strane poslanika sallallahu alejhi ve sellem za taku kategoriju. I danas bi treba da budemo ti kako kažemo znači oggi da opraštamo jednim drugima, iako drugi neće nema da oproste i da budemo strpljivi na uvredama, zjetima i psovkama, vređanjima, ne samo našem žmatu, S kim se družimo, nego i od strane džahila i od strane neprijatelja i svega. Jer imao najljepši primjer poslanik Alisatova selam. I njegov boravak u Mekki, kako je bio strpljiv, kako je podnosio, kako je podnosio radi Allaha subhanahu wa ta, taala i imao Allah džele shanu i nakon stok sabura, nakon te teškoće Allah džele je mu podario bereket u svemu. Bereket u svemu. Pa je vidio pri nego što je preselio kako ljudi u skupinama ulaze u Allahovete bareke taala vjeru. I zato ta strpljivost, ne znači prilikom prvog udarca da vraćaš, da se pališ, da udaraš, biješ i ostalo, nego da budeš strpljiv kao poslanika i zlato, Asalami, ashabi, ne zlatne generacije. I da je to jedna od velike osobina vjernika. Jedna od velike osobina vjernika. Nedostatak takve osobine i nedostatak, znači veliki da budeš potpun, potpun vjernik. I mi vjerujemo znači da muslima može biti potpunog imana, znači da ide prema potpuno imanu i onaj kojim iman stagnira, raste, opada, razumijete, uvijek je negdje ili gore ili dole. A ova osobina je jako znači, velika i mora se naći kod nas. I zadnja stvar koju ćemo kazati, čini dobročinstvo prema svima. Čini dobročinstvo prema svima, jer sa takvim postupcima ćeš biti neko ko će ubasti iskru dina i vjere u srca oni koji su daleko od vjere. Znači svojim postupcima, svojim dobročinstvom ćeš prouzroka da se mnogi vrate vjeri, da se mnogi vrate dinu, jer su ti posluci koje ljudi vole, cijene i poštuju, a posebno kad su proizašte od strane vjernika mu'mina u Allaha te bareke i vata'ala. Molim Allah, želeo da nam podari ove pozitivne i lijepe osobine, osobine sa kojima je on Tebare Kvetala da nas poštedi i sačuva osobina sa kojima je on nije zadovoljan, da pomogne nas u Bosni, da naša srca ujedini, naše safove zbije, da nas učne istinskih i pravih vijenika i svredbenika Muhammeda alihi salatu wasalam, da nas poživi i usmrti na riječima ilaha ila Allah i da nas izvede sa ovoga donjavka, da je on Tebare Kvetala zadovoljan s nama, da oprosti nama našim vrtevima svim muslimanima da pomogne svu braću muslimane و سبحانك الله من حمدك أشهد لا إله إلا إن أستغفوك و رتوب جزاكم الله خير